Omdat je God van de mensen hebt afgeleid, en je hebt ze gezien van hun begin tot hun Napale mulawakom lezi niet in de wereld. Migongoni ben hier niet in de wereld. Ik ben hier niet in wakase makwani, Ik Zije mkasema, siku ya kiyama, sisi tulikuwa, tumengafilika na hayo Au takulu inna ma ashraka abauna min kablu wakunna dhurriyeta min baadihim Afatuhlikuna bima faala aumkasema kasema, hakika babazetu dio leoshirikisha ushirikisha kabla yetu, na sisi ni dhuri zao tu bale yao. Basi, utatuangamiza kwa sababu ya apotovo. uafanyo apotovu. Wa kathalika nufassilul wala Dio, kama hivyo, tunavyo zipambanu ishara, wa kutaraji kuwa watarejea. Wet lure naba nebe eehi eehi eehi eehi minha eehi eehi eehi eehi eehi eehi eehi eehi eehi za yule ambaye tulimpa eehi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 Fakosu silka sasala allahum yatafakkaroon. Na tungeli taka tungeli kwa hizo ishara. Lakini hee ulimwengu na hakafuwata pumba o lake. Basi mfano wake ni mfano ambwa. Ukim huyumu hupumua na hutoa ulimi. Na ukim wacha pia hupumua na kutoa ulimi. Huo ni mfano wakaumu wana Basisimuli ya hadithi, uenda wakata fakari. Saa a, -a mathala ni lkawmu alladhina kathabu bi ayatina wa anfusahum kamu yazlimun. Huw ni mfano muovu kabisa wa watu sharazetu na wakajithulumu nafsizao. Men yahdi الله fahuwa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 Lahum kulubun laa yafukahuna bihaa, Walahum aayunun laa yubasiruna bihaa, Walahum aadhanun laa yasmawuna bihaa, Ulaaika kal an'aami bel hum adal, Ulaaika humul ghaafilun. Na tumeyumbia jahannam majini wengi na watu, Wananyoyo lakini awafamu kwazo. Nawana macho macho, niet. We zijn er niet. We zijn er niet. kwayo zijn er niet. We zijn er zaidi. We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er Sayujazawna ma kanu yamaloon. Na mwenyezi mungu hana majina mazuri kabisa, basi muombeni kwa hayo, na wacheni wale wanauharibu takatifu wa majina yake, hao watakujalipwa waliokua wakiatenda. Wa, wa mimman khalakona ummatu inyahduna bilhakki wa bihi yaadilun na katika tulioaumba wako watu wanaongoza kwa haki na kwaayo wanafanya uadilifu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Hapa Mwenyezi Mungu ame bainisha hidayah ya wanadamu kwa dalili katika viumbe, baadi ya kuisha bainisha kwanjia za mitume na vitabu. alisema, ewe nabi, waambie watu pale mula wako mlezi ya lipu kutoka migongo ya wanadamu na watoto wao na wana uzaliwa karne baadi ya karne. Kisha, haka dalili za ungu wake, na akawapa akili na nathari ya kuwawezesha kuzijua, na kwa hizo akili na nathari waweze kutambua tauhidi na rubuia, yani kuwa mwenyezi mungu ni mmoja peke, na ni mola mlezi wa viumbe vyote, hata wakawahawa na adamu kama waliulizwa, ye, mimi siye mwela wenu mlezi, na wakajibu, kwaani, wewe ndiye mwela mlezi wetu, Tunajishuhudisha hayo juu ya nafsi zetu. Haya ni kwa kuwa kumkini kwako kupata kujua hizo hoja na dalili. Na kutamakani kwao katika hayo imekuwa kama kwamba ni kukiri na kuungama. Na sisi tumefanya haya ili msije kusema siku ya kiyama. Hakika sisi tulikuwa tumegafilika na hiotawahidi na tulikuwa hatuijui. Katika ayahii inaunyesha kuwa watoto asli yake wanatoka kwenye uti wa mgongo. Na ilmu ya kisasa imethibitisha kuwa kokuwa za khaswa zinakuwa katika sehemu ya mgongo chini ya mafigo. Na zinakaa hapa mpaka katika miezi ya muisho ya mimba ndiyo huteremka pale pahali pake paka waida panaponekana. Na pengine hata hivyo huchelewa kuteremka hata baada ya mtoto kuzaliwa. Kadhalika mayai ya mwanamke ya nafanyika chini ya figo khasa, kisha andiyo huteremka pahala pake karibu na tumbo la uzazi. Au mtasema walishiriki babazetu kabla yetu, na sisi ni dhuria zao tumafuata tu. Basi ewe mwela mlezi wetu, unatushika utuhiliki kwa walio yafanyo apotofu miongoni mwabazetu kwa kujenga misingi ya ushiriki na tulio endelia nao, basi hamna hoja. Kwa mfano wamailezo wazi, wanye hikma tunawabainishia wanadamu dalili za kuwepu mwenyezi mungu. Iliwareje waache ukhalifu wao na kuwafu watu wa Mwenyezi mungu amepigia mfano wawana ukathibisha kwa ayazake alizo mteremshi ya mtume wake. akasema ewe nabi, wasomeka umu yako khabari za mtu mmoja katika wana wa israeli. Tulimpa ilimu ya kuzijua ishara tulizo wateremshia mitume wetu. Yeye huyo akazipuza wala sisi shugulikie. Basi shetani akamfuata kwa khatu wazake na akamta wala kwa potofu wake akawakatika kundi la waliopotea. Na lau tungeli taka kumnyanyua afike daraja za watu wema. Tungeli mnyanyua kwa kumuwezesha kuyatenda maamrishwa hizo aya. Lakini ye ya lishikamana na dunia na hakuweza kunyanyuka kwendi ya uwingu wa uongofu. Haka fuwata yake, akawa hali yake daima yumo katika thiki na kushukulikia kwake ni kwa dunia na tafakurizake duniani ni kutaka kuipata hiyo dunia basi. Hali yake ni kama hali ya mmbwa anapukua katika hali ya ovu kabisa. Anavyokuwa daima anapumua na kutuwa limilake nje. yake ni Ukimkemia au kimwacha udorora ulimi wake kwa kuvuta pumzi kwa shida kadhalika mwenye kuipenda dunia hudumu daima katika kuwania stare zake na matamanio yake hakika hizo ndizo sifa zinazomweleza huyo mwenye kuziacha aya zetu na ndio sifa ya wote wanaozikadhibisha aya zetu zito teremka basi wasimulie kisa hichi uenda wakafikiri na wakamini Nimba ya kweli hali ya hao wanaozipinga ishara na kwa huku kukengeuka kwao na kuacha haki hakumdhulumu mtu ila nafsi zao tu na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwezesha kufuata njia ya haki huyo basi ndiye aliongoka kweli mwenye kupata furaha ya kote kuwili duniani na akhera na mwenye kukosa uwezesho huo kwa sababu ya kumilikiwa na pumbao lake basi watu hao ndio waliohasiri na tumeombia wengi katika majini na watu. Marejo yao ni motoni siku ya kiyama. Kwa ni hao wananyoyo zisio funguka ikeingia haki ndani yake. Wanamacho ya sio dalili za kudra. Wanamasikio ya siosikia aya na mawaidha kwa sikio la kuzingatia na kwaidhika. Hao ni kama wanyama kwa kutonafiika kwa neema ya akili za kuzingatia walizo na mwenyezi mungu. Mali hao ni wapotofu zaidi kulikuwa nyama. Kwa wanyama hutaka cha kuwafa na hukimbia cha kuwathuru. Lakini hawa watu hata hawatambui hayo, hao ndiyo waliofika ukomo wakukafilika. Na mwenyezi mungu peke yake ndiye mwenye majina enye koonisha sifa za ukamilifu. Basi mtumilieni hayo mnapumuomba au mnapumuita au kumtanya. Na wepukeni hao wanaomili katika hayo ya na dhati ya utukufu wake. Hau watakujalipua malipo ya vitendo vyao. Na katika tulio wajialia wa wapo wanawaita wa ingineo kwenye haki kwa kuipenda haki. Na kwa haki tu, wanafanya waadilifu katika hukumu zao.